Розділ 13. Патрик стояв на краю бігової доріжки і бігав на місці для розминки, а його нова футболка найк і шорти злегка прилипли до вологого тіла. Я зупинилася, щоб поздоровкатися і сказати йому, що не буду в пабі на зустрічі гігантів триатлону. У Натана був вихідний, тож я мала перебрати на себе вечірній туалет. «Ти пропускаєш уже третю зустріч?» «Хіба?» – я почала загинати пальці. «Справді?» Ти мусиш прийти наступного тижня. Ми плануємо поїздку на екстрем Вікінг. І ти ще не сказала мені, як хочеш святкувати день народження. Він почав розтягуватись, піднімаючи високоногу та притискаючи коліно до грудей. Я думав, може підемо в кіно? Не хочу великого застілля. Не тоді, коли тренуюся. Ой, мама з татом планують святковий обід. Він схопив за п'яту, спрямувавши коліно до землі. Я не могла не помітити, що його найга стає надзвичайно жилавою. Але ж не вечірка. Ін – розважальний центр. У всякому разі, Патрико, я відчуваю, що це потрібно. Мама якась трохи пригнічена. Минулих вихідних Трина поїхала. Їй таки не дісталась моя косметичка з лимонами. Я витягла її напередодні від'їзду. Мама була спустошена. Насправді це було ще гірше, ніж коли Трина поїхала до університету вперше. Вона сумувала за Томасом, як за ампутованою кінцівкою. Його іграшки, які ще з дитинства повсякчас валялися долі у вітальні, були складені в коробку та сховані. У шафі не було ні шоколадних пальчиків, ані маленьких пачок з напоями. Не було більше причини йти в школу о чверть на четверту. Не було з ким спілкуватись дорогою додому. То був єдиний час, коли мама виходила з хати. Тепер вона взагалі нікуди не виходила, окрім як на щотижневі закупи в супермаркет, який вона відвідувала разом із татом. Три дні мама розгублено тинялась будинком, а потім так активно взялася за весняне прибирання, що навіть дідусь злякався. Він мляво пробував щось протестувати, коли вона намагалася пропилосмочити під стільцем, на якому той сидів, чи пройтися щіткою по пилу по його плечах. Трина сказала, що протягом перших кількох тижнів вона не приїде додому, щоби Томас Що Щовечора, коли вона телефонувала, мама говорила з нею, а потім півгодини в спальні плакала. «Цими днями ти працюєш допізна, і я тебе майже не бачу. Ну, а ти завжди тренуєшся». «У всякому разі, Патрику мені добре платять, я не можу відмовитись від поднормових». І з цим він не міг сперечатися. За роботу я одержувала стільки, скільки не заробляла ще з роду. Я стала давати батькам двічі більше, дещо ставила на банківський рахунок, решта витрачала на себе, і в мене ще залишалися гроші. Так почисто було через те, що я працювала надто багато, ніколи не виїжджала з рандагаузу в час, коли крамниці ще були відчинені. З другого ж боку, я не була марнотратна. До я стала проводити в книгозбірні, шукаючи щось в інтернеті. З комп'ютера шар за шаром мені відкривався цілий світ, і він повабив мене, мов пів сирен. І все почалося з доста подяки. Через кілька днів після концерту я сказала Вілові, що ми повинні написати і подякувати його другові Скрипалю. «Дорогою я купила гарну листівку», – мовила я. «Просто скажи, що писати, і я це напишу. Ось, навіть принесла свою гарну ручку». «Не думаю, що це потрібно», – заперечив Віл. «Що? Ти мене почула?» Ти ж так не думаєш. Цей чоловік дав нам квитки у першому ряду. Ти сам казав, що це було фантастично. Найменше, що ти можеш, це подякувати. Щелепа Віла залишилась нерухомою. Я відкала ручку. Чи ти просто так звик, що люди дають тобі все, що ти хочеш, що навіть не відчуваєш потреби дякувати? Кларк, ти не маєш ані найменшого уявлення, якого це завдає болю, коли змушений прохати когось написати листа замість себе. Фраза, написана від імені... Це принизливо. Справді? Ну це все-таки краще, ніж надзвичайно жирне нічого, пробормотіла я. У будь-якому разі я йому подякую. І якщо ти впрешся рогом, твого імені я не буду згадувати. Я підписала листівку і надіслала її і нічого про це не сказала. Проте весь вечір Вілові слова луною відбивалися в моїй голові. Несвідомо забрала в книгозбірню і засіла за вільний комп'ютер. Зайшовши в інтернет, стала шукати пристрої, які ВІЛ міг би використовувати, щоб писати самому. Протягом години я знайшла зо три таких: програмне забезпечення з розпізнавання голосу, далі програмне забезпечення, яке ґрунтувалось на кліпані, і нарешті пристрій, що його згадувала моя сестра, який ВІЛ міг би надівати на голову Як я й думала, він пирхнув, почувши про пристрій для голови, але визнав, що програмне забезпечення з розпізнавання голосу може бути корисним і протягом тижня нам із допомогою Натана вдалося встановити його на ВІЛі в комп'ютер, приладнати комп'ютерний столик до ВІЛового візка і йому вже не потрібно було когось прохати щось надрукувати Спочатку ВІЛ трохи соромився та коли я сказала йому почати все з "Міс Кларк запишіть» він погодився навіть місіс Тренер не мала на що скаржитись. «Як існує ще якесь обладнання, що, на вашу думку, може бути корисним?» – сказала вона, стиснувши губи, ніби не могла повірити, що це справді цінна річ. «Дайте нам знати». Вона так нервово дивилась на Віла, не наче він намагався зламати пристрій з Три дні по тому, коли я пішла на роботу, листоноша передав мені листа. Я відпечатала його в автобусі, думаючи, що це може бути рання вітальна листівка від якогось далекого родича. Там був надрукований на комп'ютері текст. Дорога Кларк, це щоб довести тобі, що я не зовсім егоїстична дупа, ціную твої зусилля. Дякую, Вілл. Я так засміялася, що водій автобуса запитав мене, чи я часом не виграла в лотерею. Після років проведених комірчині, коли я отримала свій одяг в коридорі, трина спальня видавалась розкішною. Перший вечір, який провела там, я крутилася і розмахувала руками, просто насолоджуючись тим, що не можу доторкнутися одночасно до обох стін. Я пішла до крамниці зробити сам і купила фарбу та нові жалюзі, а також новий торшер і кілька полиць, які зібрала сама. Не те, щоб мені це добре вдавалося, просто хотіла подивитися, чи зможу я це зробити. Я заходилась колеку. Косметичного ремонту. Щовечора, повернувшись додому, протягом години фарбувала стіни, а наприкінці тижня навіть тато змушений був визнати, що я добре впоралась. Він подивився, як я зафарбувала шви, помацав жалізі, які я причепила сама, і поклав руку мені на плече. Молодець, Лу. Я купила нову пухову ковдру, плед і декілька великих подушок, якби хтось завітав у гості і хотів розляхтися. Хоч заходити поки що було нікому. Календар переїхав на нові двері. Окрім мене його ніхто не бачив. А якби й побачив, то навряд чи б утнув гаразд, що воно таке. Спочатку мені стало незручно, коли ми поставили томасову розкладачку в комірчині поряд із триненим ліжком. Там справді не лишилося місця, однак потім я поміркувала логічно. Вони насправді навіть там не жили. Комірчина була тільки для сну. Не було ніякого сенсу тижнями тримати більшу кімнату порожню. Щодня я ходила на роботу і думала, куди б його повезти віла. У мене не було ніякого плану. Я зосередилась на тому, щоб зробити його щасливим. Деякі дні, дні коли в нього горіли руки і ноги, або коли до нього чіплялась інфекція він лежав нещасний, марячи в ліжку, ті дні були важчі, ніж інші. Але в хороші дні мені вдавалося кілька разів вивезти його на весняне сонечко. Тепер я знала найбільше віл ненавидів, коли його жаліли незнайомці, тому возила його в красиві місця, де ми б могли бути лише удвох. Я організувала пікніки, де ми сиділи на краю поля, просто насолоджуючись бризом далеко від філігеля. «Мій паробок хоче познайомитись з тобою», – якось сказала я йому, відламуючи шматок бутерброда з сиром і квашеними огірками. Я від'їхала на кілька миль від міста, стала на пагорбі, з якого ми бачили замок, з іншого боку долини, відокремленої від нас лукою, де паслися ягнята. Чому? Йому цікаво, з ким я проводжу всі свої вечори. Як не дивно, він захопився цією ідеєю. Бігунові? Думаю, моїм батькам теж. Я нервуюсь, коли дівчина каже, що хоче мене познайомити зі своїми батьками. До речі, як мама? Без змін. А татова робота? Є якісь новини? Немає. Усе скажуть наступного тижня. Хай там як вони запропонували запросити тебе в п'ятницю на вечерю з нагоди мого дня народження. Все дуже спокійно, всі свої. Але якщо, якщо ти не захочеш, то все нормально. А хто сказав, що я не захочу? Ти ненавидиш незнайомців. Ти не любиш їсти перед іншими. І тобі не подобається мій парубок. Це ж очевидно. Я його вивчила. Найкращий б спосіб змусити Віла щось зробити, був сказати йому, що ти так і знала, що він не схоче. Віл упертюх і тому не зміг би такого стерпіти. Деякий час Віл жував. Ні, я прийду до тебе на день народження. Твоя мама матиме на чому засередитись. Справді? О боже, якщо я скажу їй, то вона почнеш сьогодні полірувати меблі і витирати пил. Ти впевнена, що вона твоя біологічна мати? Хіба там не має бути якоїсь генетичної схожості? Кларк, будь ласка, дай бутерброд і побільше квашених огірків. Я жартувала лише наполовину. Мама запанікувала на саму думку, що в гостину завітає квадриплегік. Вона затулила обличчя руками, а потім почала переставляти речі на комоді, неначе він збирався приїхати вже за кілька хвилин. А якщо він захоче в туалет? У нас немає туалету на першому поверсі. Не думаю, що тато зможе занести його нагору. Я могла б допомогти, але я не знатиму, де поставитиму руки. Хіба Патрик допоможе? Не хвилюйся про таке. Справді. А якщо до їжі, він їсть усе протерте, є щось, чого він не їсть? Ні, просто потребую допомоги, щоб донести до роти. Хто буде це робити? Я буду. Розслабся, мамо. Він хороший. Він тобі сподобається. Так і вирішили. Натан привезе Віла і за дві години забере його та зробить вечірній туалет. Я запропонувала допомогу, але вони наполягли, я повинна розслабитися в день мого народження. Вони без сумніву, не знали моїх батьків. Рівно о пів на восьму я відчинила двері. Віл і Натан стояли на ганку. На вілові були елегантна сорочка та піджак. Я не знала, варто було радіти, що він доклав зусиль, чи хвилюватись про те, що тепер мама дві години перейматиметься своїм одягом. «Здорова». Мій тато вийшов у коридор і став позаду. «Ага, пандус нормальний, хлопці?» Він провів увесь день, приробляючи доганку пандус із ДСП. Натан обережно закотив візок віла в нашу вузьку вітальню. «Усе добре», – сказав Натан, коли я зачинила за ними двері. «Дуже добре. У лікарнях я бачив гірше. Бернард Кларк. Тато простягнув правицю і поручкався з Натаном. Далі простяг вілові руку, перш ніж забрати її, побуряковівши від ніяковіння. «Бернард, вибачте, я не знаю, як вітатись, я не можу потиснути вашу...» Він почав затинатись. «Можна просто зробити реверанс». Тато подивився на нього, а потім, коли збагнув, що віл жартує, полегшено засміявся. «Ха!» – сказав він і ляснув віло по плечу. «Так, реверанс, добре, ха!» Натан на прощання помахав рукою та підморгнув, і я покотила Віла на кухню. На щастя, мама тримала каструлю, що не дало їй почуватись незручно. «Мамо, це Віл. Віле – Джозефіна». «Можна просто Джозі», – сміхнулася вона. На руках у неї були рукавиці до ліктів. «Рада нарешті зустрітися з вами». «Рада познайомитися», – відповів Віл. «Не хочу вам заважати». Вона відставила каструлю і її рука потягнулася до волосся. Це був добрий знак. Правда, сором, що вона забула спочатку зняти кухонну рукавичку. «Вибачте», – сказала мама, – «печання на вечерю. Знаєте, все має бути вчасно». «Не зовсім», – сказав Вілл, – «я не кухар, але люблю добру їжу. Ось чому нетерпляче сподіваюся сьогоднішнього вечора». «Так», – тато відчинив холодильник. «Що тут? Чи є у вас спеціальна певна карта Віле? Я сказала Вілові, що тато спочатку купив спеціального кухля на пиво та аж потім візок. Головне – правильно розставити пріоритети, мовив тато. Я порилась у Віловій сумці, поки не знайшла його склянку. Пиво – це добре. Дякую. Він ковтнув трохи, а мені раптом сяйнуло. Я усвідомила жалюгідність нашого крихітного будинку зі шпалерами 80-х років і обшарпаним кухонними шавками. в дім був елегантно оформлений. Там усе гарне та ексклюзивне. Наш будинок мав такий вигляд, немов 90% усього, що в ньому було, купили в місцевій кремниці усе за фунт. Пошарпані малюнки Томаса покривали усю вільну поверхню стін. Проте навіть, якщо Віл це помітив, то промовчав. Вони з татом хутко знайшли спільну тему, а саме мою виняткову бездарність. Я не зважала, вони обидва були задоволені. Знаєте, якось вона в'їхала в стовп і клялася, що винен стовп. Ви ще не бачили, як вона опускає мій пандус. Іноді мені здається, що я з'їжджаю з автомобіля на лижах. Тато розсміявся. Я залишила їх самих. Мама, хвилюючись, пішла за мною. Вона поставила на стіл тацю з келихами і подивилась на годинник. «Де Патрик?» «Він прийде одразу з тренування», – відповіла я. «Певно, затримався». «А з нагоди твого дня народження він не міг його перенести?» «Курка зіпсується, якщо він затримається довше». «Мамо, все буде добре». Я зачекала, поки вона поставить тацю вниз. Потім охопила її руками і обійняла. Вона закам'яніла від хвилювання. Я відчула раптову хвилю симпатії до неї. Нелегко бути моєю мамою. Справді, все буде добре. Вона відпустила мене, поцілувала в маківку і торкнулась руками фартуха. Шкода, що твоєї сестрички тут немає. Не святкувати без неї. Але не мені. Я хочу хоч раз побути в осерді уваги. Це може звучати по дитячому, але це правда. Мені подобалося, що тато з вілом кипкують з мене. Мені подобався факт, що кожна страва вечері, починаючи із смаженого курчати і закінчуючи шоколадним мусом, була моя улюблена. Мені подобалося, що я могла бути тим, ким хотіла бути, без нагадування моєї сестриці, хто я є. У двері подзвонили, і мама заплескала в долоні. Ось він. Луна, кривай на стіл. Патрик усе ще був червоний після тренувань. «З ним народження мала», – проказав він, нахиляючи, щоб поцілувати мене. Від нього пахло лосьйоном після гоління, дезодорантом і теплою недавною поголеною шкірою. «Заходь у хату», – кивнула в бік вітальні. «Мама вже божеволіє». «Ой», – він подивився на годину. «Вибач, я втратив лік часу». «Не твого часу, правда?» «Що?» «Нічого». Тато приніс у вітальню великий розкладний стіл. Він також з мого доручення пересунув один з диванів до іншої стіни, так, щоб Вілл міг безперешкодно заїхати в кімнату. Він спрямував візок туди, куди я йому показала, трохи підняв його, щоб бути на рівні з іншими. Я сиділа ліворуч від нього, а Патрик сидів навпроти. Він, Віл та дідусь поздоровкалися кивком. Я вже попередила Патрика не намагатися потиснути вілові руку. Навіть коли сіла, я відчула, що віл вивчає Патрика, і на якусь мить подумала, чи буде він з моїм парубком такий самий привідний, як і з батьками. Віл схилив голову до мене якщо ти подивишся на спинку стільця, знайдеш там дещо до вечері. Я відсунулась, запхала руку в його сумку і витягнула пляшку шампанського Лоран Преє. «На день народження має бути шампанське», – сказав він. «Ви тільки подивіться», – сказала мама, коли принесла тарілки. «Як гречно, але в нас немає фужерів». «Ці підійдуть», – упав у річ Вілл. «Я відкуркую». Патрик узяв пляшку, розмотав дріт, поклав пальці під корок. Він поглядав на Вілла, наче сподіваючись побачити когось зовсім іншого. «Якщо ви зробите так», – зауважив Вілл, – «то шампанське буде скрізь». Він підняв руку над дюйм і порухав долоною. Тримати корок і повертати пляшку набагато безпечніше. А ви розумієтесь на шампанському, сказав тато. "Давай, Патрику, кажете повертати пляшку? Хто ж міг знати?" "Я знав", каже Патрик. "Саме збирався це зробити. Шампанське було безпечно відкорковано і налито, і пролунав тост за мій день народження. Дідусь крикнув щось очевидничке «Слухайте, слухайте!». Я підвелася і вклонилася. На мені була жовта міні сукня 60-х, яку я придбала в добротній крамниці. Продавчиня припускала, що то могла бути «Біба». Хоча хтось зрізав лейбу. Можливо, цього року наша Луна нарешті виросте, у паворіч тато. Я збирався сказати, і щось зробить із своїм життям, але, вочевидь, вона нарешті зробила. Можу сказати Віле, відколи вона почала працювати з вами, стала іншою. Ми дуже пишаємося, сказала мама, і ми вдячні. Вам, я маю на увазі за те, що взяли її на роботу. Це я повинен дякувати, сказав Вілл, і скоса подивився на мене. Залу, сказав тато, і за її дальші успіхи, і за відсутніх членів сім'ї, додала мама. "Оце так", сказала я. "День народження в мене має бути частіше, здебільшого всі просто мене сварять". Вони почали говорити. Тати розповів якусь історію про мене, і вони з мамою голосно сміялись. Я була рада бачити, що вони сміються. Я хотіла натішитись цими моментами, коли на певний час батьки забули про свої проблеми, жартували і від них віяло сімейним теплом. Тільки тоді я зрозуміла, що не відмовилася від Томасової присутності, або навіть і триненої. І такечки заглибила в свої думки, що не одразу й помітила Патриків вирис обличчя. Я годувала віла і щось промовляла до дідуся, переламуючи шматочки копченого лосося та кладучи його вілові в рот. Це була така невідривна частина мого повсякденного життя тепер, що я й гадки не мала про якусь там інтимність цього жесту, аж поки не заважила шок на обличчі Патрика. Вілл сказав щось татові, і я дивилась на Патрика, бажаючи його зупинити поглядом. Ліворуч від нього жадібно наминав дідусь. Він стогнав і мурмотав, як кіт від задоволення. «Смачний лосось», – промовив до мами віл, «Справді, дуже смачний». «Ну, ми не їмо його щодня», – відповіла вона, всміхаючись. «Але сьогодні ми хотіли чогось особливого». Припини витріщатись, подумки звернулася я до Патрика. Нарешті він упіймав мій погляд і одвернувся. Він був розлючений. Я дала Вілові ще один шматок, потім трохи хліба, на який він поглядав. Тієї миті я зрозуміла, наскільки пристосувалась до потреб Віла. Мені не потрібно було на нього дивитись, щоб дізнатися, чого він хотів. Патрик навпроти їв із похнюпленою головою, розрізаючи копченого лосося на невеликі шматочки і наколюючи їх веделкою. Хліба він не брав. До речі, Патрику, упав річ Віл, можливо, відчувши мій дискомфорт. Луїза казала мені, що ти особистий тренер. Що це таке? Краще він не питав. Патрик прочитав йому лекцію про особисту мотивацію і таке інше в дусі, здорове тіло, здоровий дух. Потім він перейшов до свого графіка тренувань, розповідав про температуру в Північному морі, про те, який відсоток жиру потрібен для марафону та про свій найкращий час у кожній дисципліні. Як звичайно, я на цьому забувалася, одначе зараз я була поруч із Вілом і думала, наскільки це все недоречно. Чому він не міг просто сказати щось загальне і невиразне? Насправді, коли Лу сказала, що ви будете, я вирішив переглянути книжки і пошукати якусь фізіотерапію. Я мало не похлинула з шампанським. Тут потрібен фахівець, Патрико, Я не впевнена, що ти фахівець. Я – фахівець. Я працюю зі спортивними травмами. Я ходив на медичні курси. Це не розтягнення гомілки, пати. «Кілька років тому я працював з одним чоловіком. Так його клієнт був параплегіком. Тепер він майже одужав. Відкрив для себе тріатлон, тощо». «Дивовижно», – сказала мама. «То він розказав мені про нове канадське дослідження, яке доводить, що м'язи можна тренувати, і вони зрештою згадають колишню діяльність. Якщо ви змусите їх щодня як слід працювати, то і синапсис мозку вони можуть відновитися». Закладаюсь, якщо у вас буде справді хороший режим, ви помітите різницю у пам'яті м'язів. Аджелу каже, що ви були активним чоловіком, перш ніж Патрику, вигукнула я. Ти нічого про це не знаєш. Я просто намагався. Не треба, справді. За столом залягла тиша. Тато кашлянув і вибачився. Дідусь роззирнувся на округи. Мама хотіла запропонувати ще хліба, та потім, здається, передумала. Коли Патрик заговорив знову, в його тоні був слабкий відтінок мучеництва. Це просто дослідження, я думав, воно може бути корисним, але більше не говоритиму про це. «Мати на увазі», – військово усміхнувся Віл. Я встала помити тарілки, просто щоб утекти з-за столу, але мама насварила мене і сказала сісти. «Ти іменинниця», – мовила вона, – ніби взагалі дозволяла комусь щось робити. «Бернарде, принесеш курку?» «Ха! Сподіваюсь, вона не лепутить там крильми!» Тато сміхнувся та скорчив гримасу. Решта вечора минула без пригод. Вілгет чисто зачарував моїх батьків. Але не Патрика. Вони з Вілом майже не розмовляли. Коли мама принесла смажену картоплю, і тато, як завжди, намагався накидати собі більше. Я облишила хвилюватись. Тато розпитував Віла про все на світі, про життя до аварії, навіть про саму аварію, і Віл, здається, не почував жодного дискомфорту, прямо відповідаючи на запитання. Насправді я сама довідалась багато нового про нього. Його робота, наприклад, була досить важлива, хоча Віл намагався применшити свої досягнення. Він купував і продавав компанії, та діставав від цього зиск. Не з першого разу тата дізнався, що вілове уявлення про зиск – це щось значне або навіть семизначне число. Я визиралась на Віла, намагаючись ототожнити чоловіка, якого знала… Із безжальним бізнесменом із Сіті, якого він описував Тато розповів йому про компанію, яка збирається поглинути меблеву фабрику І коли він назвав ім'я, Віл кивнув майже вибачаючись І сказав, що знав тих людей і певно зробив би точнішенько так само Те, як він це описував, не було багатообіціальним для татової роботи Мама просто трусилася над вілом. Ходила коло нього, спостерігаючи за її усмішкою. Я зрозуміла, що в певний момент він перетворився на розумного молодика за столом. Не дивно, що Патрик розлютився. «Святковий торт?» – запитав дідусь, коли мама почала прибирати посуді столу. Це було так чітко, так несподівано, що ми з татом приголомшено перезирнулися. За столом стало тихо. «Ні», – я обійшла навколо столу і поцілувала його. «Ні, дідусю, вибач, але це шоколадний мус. Тобі сподобається?» Він кивнув на знак схвалення. Моя мати сяяла. «Не думаю, що хтось міг подарувати мені кращий подарунок. На столі з'явився мус, а з ним загорнутий в тонкий папір великий квадратний подарунок, завбільше з телефонний довідник». «Подарунки, так?» – запитав Патрик. «Ось, ось мій». Він усміхнувся до мене, кладучи його посеред столу. Я всміхнулась у відповідь. Зрештою, не було часу сперечатись. «Ходи», – сказав тато, – «розгорни його». Спочатку я розгорнула їхній. Обережно, щоб не порвати, я почала знімати папір. Це був фотоальбом, і на кожній сторінці красувалася світлина одного року мого життя – Ось я маленька, а тут мистриною, серйозні, кругловиді дівчата. А це ось мій перший день у школі. На мені забагато заколок і за велика спідниця. Новіша світлина, де ми з Патриком, якого я посилаю подалі, і я одягнена в сіру спідницю. Мій перший день на новій роботі. Між аркушами були томасові малюнки, на яких він зобразив нашу сім'ю, мої листи, що їх писала зі шкільних поїздок, а мама зберегла мої дитячі розповіді в них про відпочинок на пляжі, загублене морозове, чаюк злодіїк. Гартаючи альбом, я лише один раз завагалась, коли побачила дівчину з довгим темним волоссям, відкинутим за спину, перегорнула сторінку. «Можна подивитись?» – запитав Вілл. «Це не найкращий рік», – відказала мама, гортаючи перед «Віллом альбом». «Тобто, наче все гаразд, але ж ви знаєте, як усе тепер». Якось дідусь побачив передачу про подарунки своїми руками, і я подумала, що це буде, це щось означатиме. «Так і є». Мені на очі навернулись сльози. «Це чудово. Дякую». «Деякі світлини обирав дідусь», – сказала мама. «Гарно, заважив Вілл. Мені дуже подобається», – раділа я. Найсумніше було бачити, з яким полегшенням перезираються батьки після моїх слів. «А тепер мій!» Патрик штовхнув коробочку по столу. На мить я запанікувала. «Якщо це обручка, я не готова. Я ще навіть не усвідомила, що тепер маю власну спальню». Відтак розкрила коробочку, а там, на темно-синьому оксамиті, лежав тонкий золотий ланцюжок з невеличким колоном зіркою. Він був милий, ніжний і однозначно мені не підходив. Я не ношу таких ювелірних виробів і ніколи не носила. Я дивилася на колон і думала, що сказати. Це чудово, промовила, коли Патрик нахилився через стіл і почепив мені його на шию. Радий, що тобі подобається, сказав він і поцілував мене в губи. Присягаюсь, раніше він ніколи не цілував мене так перед моїми батьками. Віл дивився на мене з байдужим виразом обличчя. Гадаю, настав час десерту, мовив тато, перш ніж стане надто гаряче. Він засміявся зі свого жарту. Шампанське явно підняло йому настрій. «У сумці є щось для тебе», – спокійно сказав Віл. «У ті, що на спинці мого візка, в помаранчевій обгорці». Я витягла з наременника Вілі в подарунок. Моя мати завмерла з ложкою в руці. Віле, ви приготували лу подарунок? Це дуже люб'язно з вашого боку. Бернарде, хіба не люб'язно з його боку? А вже ж люб'язно. На обгорці були намальовані яскраві китайські кімоно. Не варто й казати, що я б у жодному разі не викинула її, а може навіть і пошила б щось за малюнком-зразком. Я зняла стрічку і відклала її в бік. Далі розгорнула обгортку, а потім тонкий обгортковий папір, що був усередині. Звідти на мене дивились такі знайомі чорно-жовті смуги. Я витягнула з пакунка тканину, і в моїх руках опинилися дві пари чорно-жовтих колготок. Це були колготи дорослого розміру, непрозорі, з такої м'якої вовни, що вони майже вислизали крізь пальці. «Я в це не вірю!» Вигукнула я і почала сміятись. Радісна, несподівана річ. Боже мій, де ти це взяв? Їх виготовили на замовлення. І радо повідомляю тебе, що я доручив це зробити жінці з допомогою моєї нової програми з розпізнавання мови. «Колготки?» – вигукнули в унісон тату з Патриком. «Найкращі у світі колготки!» Мата подивилася на них. «Знаєш, Луїзо, я майже впевнена, що ти мала такі колготки, коли була ще дуже маленькою». Віле, я перезирнулась, а я аж сяяла. «Я хочу негайно вдягнути їх», – заявила я. «Господи, вона буде, наче Максвол у бджолиному вулику», – упав річтато, хитаючи головою. Бернарде, це ж її день народження. Звичайно, воно може вдягнути все, що забажає». Я вибігла з кімнати і в коридорі одягнула колготки. Я випрямила палець на нозі і помилувалася на той вигляд чудернацький, що ніколи жоден подарунок не робив мене такою щасливою. Я повернулася, він щось схвально вигукнув. Дідусь ударив руками по столу. Мама і тато розсміялись. Патрик просто витріщався. «Вони мені так подобаються, що я навіть не знаю, що сказати», – мовила я. Дякую, щиро дякую. Я простягнула руку і торкнула свілого плеча. Справді. Там ще є листівка, сказав він. Потім подивишся. Мої батьки надто мертушились коло Віла, коли той ішов додому. Батько був п'яний і без угаву дякував йому, що взяв мене на роботу, ще й змусив Віла пообіцяти прийти знову. Якщо я втрачу роботу, може прийду в гості і ми разом подивимося футбол. Залюбки, відповів Віл, «хоч я ніколи не бачила, що він дивився футбол». Мама дала йому залишки мусу в пластикових мисочках. Він так вам сподобався. Який джентльмен? Повторюватимуть вони цілу годину після того, як Вілл піде. Справжній джентльмен. Патрик вийшов у коридор і засунув руки в кишені, наче намагався втриматись від спокуси потиснути Віллові руку. Великодушнішого пояснення годі було придумати. Радий познайомитися Патрику, сказав Вілл. Дякую за пораду. «О, я просто намагаюся допомогти моїй дівчині виконувати її роботу якомога краще», – відповів він. «І край на тому». Він наголосив на слові «моїй». Ну, ти щаслива людина», – промовив Вілл, як Натан почав викочувати його. «Вона добре справляється з губкою у ванні». Він сказав це так швидко, що двері зачинили ще до того, як Патрик зрозумів, що він сказав. «Ти не казала мені, що маєш його губкою?» Ми поїхали до Патрика в його новозбудовану квартиру на околиці міста. Квартиру продали як лофт, хоча дім був чотириповерховий, вікнами на торговельний центр. «Що це означає? Ти миєш його член?» «Я не мию його член!» Я взяла засіб для зняття макіяжу, одну з небагатьох речей, які мені було дозволено тримати в Патриковій квартирі. почала вмиватися. «А він казав, що миєш!» Він дражнить тебе, і після того, як ти сказав, що він був активною людиною, я його не звинувачую То що ти ще з ним робиш? Бачу, ти не розповідаєш усього Я справді інколи мию його, але тільки верх, до нижньої білизни Пильний погляд Патрика був промовистішим за будь-які слова Нарешті він відвернувся, взяв з себе шкарпетки та жбурнув їх у кошик на білизну. «Ти не повинна цього робити», – він сказав, – «жодних медичних обов'язків, нічого інтимного, цього не було в описі роботи, ти могла б подати в суд», – сяйнуло йому. Конструктивне звільнення – так це називається, коли вони змінюють умови роботи. Не сміши мене. Я роблю це тому, що Ната не може завжди бути там. Та й це жахливо для Віла, коли його доглядатиме незнайома людина з агенції. Окрім того, я вже звикла. Для мене це справді не проблема. Як я могла йому пояснити, що тіло може стати настільки звичним? Я, не відриваючись від розмови, спритно міняла Вілові трубки, обтирала губкою його торс і навіть вже не звертала уваги на шрами. Певний час я бачила потенційного самогубцю, а тепер це був просто віл нестерпний, мінливий, розумний, веселий віл, який допомагав мені, та якому подобалося гратися у професора Гіґінса та Елізу Дулітл. Його тіло було просто частиною цілого комплекту, за ним треба було час від часу доглядати, перш ніж повертатись до розмови, і воно, очевидячки, становило його найменш цікаву частину. Я просто повірити не можу. Ми стільки пережили, як ти довго мене не підпускала, а тут так швидко сходишся з незнайомцем. Патрику, ми можемо поговорити про це не сьогодні? Це мій день народження. Не я почав говорити про ліжка, ванне та ще багато чого. Це тому, що він має гарний вигляд? Я стала вимагати відповіді. Що це? Усе було б набагато простіше, якби він здавався просто овочем? То ти вважаєш його гарненьким? Я стягнула сукню через голову і почала обережно знімати колготки, а мій гарний настрій остаточно виправився. «Я не можу повірити, що ти це робиш! Я не можу повірити, що ти ревнуєш!» «Я не ревную!» Його тон був зверхнім. «Як я можу ревнувати до каліки?» Тієї ночі ми любилися. Можливо, слово «любилися» – це трохи перебільшення. У нас був секс, марафонський забіг, у якому мій паробок, очевидчки, вирішив показати свій атлетизм, свою силу та стійкість. Це тривало кілька годин. Якби він міг посадити мене на люстру, думаю, він так і зробив би. Було приємно відчувати себе такою пожаданою, бути на вістрі Патрикової уваги після декількох місяців напіввідчудження. З усім тим, маленька частина мене залишалася осторонь. Я підозрювала, що річ не в мені. Я доволі швидко це збагнула. Це маленьке шоу було для віла. «Ну як тобі?» Він обійняв мене та поцілував у лоб. Ми були липкі від поту. «Чудово», – сказала я. «Я люблю тебе, мала». І задоволений, він повернувся, закинув руку за голову і через кілька хвилин заснув. Я ж заснути не змогла. Встала з ліжка і спустилася по свою сумку. Я рилася в ній, шукаючи книгу оповідань Фленнері Оконор. І коли витягувала її з сумки, випав конверт. Я подивилась на нього. Листівка відвіла. За столом її не читала. Я взяла конверт, відчуваючи, що там не тільки листівка. Обережно відпечатала його. Всередині було 10 хрустких 50-фунтових банкнот. Я двічі їх перелічила. Не в змозі повірити своїм очам. У листівці було написано. Це твоя премія до дня народження. Нічого не кажи. Усе законно. ВІЛ.